Goddag, Poul. Goddag. Du har sendt os en uaffordret ansøgning. Ja. Den ser spændende og interessant ud. Hvorfor vil du gerne arbejde hos os? Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, og jeg vil gerne være på et plejehjem for at få nogle kollegaer. Du har ikke arbejdet på plejehjem før? Nej, men jeg har været i praktik på et plejehjem, og det kunne jeg godt lide. Lige nu. Kan jeg ikke tilbyde dig en fast stilling, men vi mangler vikar, som både kan tage dagvagter og aftenvagter. Kunne det have din interesse? Ja, det lyder fint, men jeg er selvfølgelig mest interesseret i en fast stilling. Det kan jeg godt forstå. Der bliver et par ledige stillinger om et par måneder. Dem vil jeg opfordre dig til at søge. Men her nu kan jeg kun tilbyde dig vikartimer. Hvor mange timer kan jeg få? Ja, det er svært at sige helt præcis. I de næste to uger kan jeg tilbyde dig 30 timer om ugen. Men jeg er næsten sikker på, at der kommer flere. Specielt, hvis du også kan tage weekendvagter og aftenvagter. Det kan jeg godt, og det vil jeg meget gerne. Hvornår skal jeg begynde? Du kan begynde på mandag kl. 7. De første tre dage kommer du til at følge en af dine kolleger. Så du kan lære stedet og beboerne at kende.